39. fejezet Párduc dinnyét evett, megfürdött a medencében, megszáritkozott a napon, majd friss sört ivott Sutihoz bújva, aki egyre a nyugati partot nézte. Mitől félsz? Miért nem támadnak? A vezír parancsolta így, emlékezd csak. Hm, ha a eljön, nem jön el. Egyiptom vezírje elhagyott téged. Lázadó lettél törvényen kívüli. Az embereid egyre rosszabbul tűrik a feszült várakozást. Előbb-utóbb visszájtámad a líbiaiak és a nubiaiak között, az átható tekintetűek pedig visszatérnek az egyenes útra. A hadsereg harc nélkül fog győzni. Szuti megsimogatta párduc haját. Szerinted, mit tegyünk? Törjünk ki a hurokból, amíg a katonáink még engedelmeskednek nekünk. Használjuk ki, hogy győzni akarnak. Halomra ölnek valamennyiünket. Honnan tudod? Nem egy csodát átéltünk már. Ha győzünk, téba is a miénk lesz. Koptos már is túl kicsinek tetszik, és neked sem áll jól ez a rossz kedv. Szuti átfogta Párduc csípőjét, és felemelte a lányt, hogy a melle a szemével egy magasságba került. Párduc a fejét hátrahajtva szőke haját a napsugárban füröztve, Kitárta a karját, és nagyot sóhajtott. Hat halljak bele a szerelembe, kérte kedvesét. A Nílus megváltozott. A gyakorlott szem észrevehette, hogy a folyó kékje egyre tompábbá, egyre sötétebbé vált az iszaptól, amelyet a távoli délről hozott magával. Júniusban befejeződik az aratás, néhol már el is kezdték a cséplést. A vezíra szülőfalujában aludt a tiszta ég alatt. Kem és a rendőr pávján őrködött. Amikor pászer még fiatal bíró volt, gyakran engedélyezte magának ezt az élvezetet. Szinte sóváran vágyott az éjszakai illatokra és a hajnali színekre. Indulhatunk Koptosba, szólt Kemnek. Meggyőzöm Sutit, hogy tegyen le az esztelen terveiről. És hogyan fogja meggyőzni? Beszélek vele. Ja, maga is tudja, hogy meg se hallgatja, amit mondani akar neki. Vértestvérek vagyunk. Szavak nélkül is értjük egymást. Nem hagyom, hogy egyedül keresse fel. Tehát nincs más megoldás. Amikor Pászer észrevette a pálmaligetből kilépő nőt, először azt hitte álmodik. Légiesen, sugárzóan, Homlokán lótuszvirágokból fűzött fejdíszsel, nyakában türkiz gyöngyével Noferet közeledett. Amikor a karjába kapta, Noferet igyekezett visszatartani a könnyeit. Rettedetes álmot láttam, magyarázta. Magányosan haldokoltál a Nílus partján, és engem szólongattál. Azért jöttem, hogy vigyázzak rád. Sokat kockáztat, de nem tehet mást, gondolta az árnyékfaló. Hol másút lenne a vezír jobban kitéve a veszélyeknek, mint Koptosban? Memphisben már nem lehet a közelébe férkőzni. A közvetlen őrizet mellett a szerencse is mellé állt eddig. Némelyek azt hihetnék, hogy az Istenek vigyáznak Pászerra. Az árnyékfaló fejében is megfordult néha ez a gondolat, de nem akart hinni benne. A szerencsé is szeszélyes. Előbb-utóbb a másik oldalon bukkan fel. Furcsa hírek kaptak szárnyra. A piacon azt beszélték, hogy a sivatagból lázadók csapata jött a völgybe. Állítólag elfoglalta koptoszt, és már tébát fenyegeti. A hadsereg gyors fellépése minden aggodalmat eloszlatott, de erősen foglalkoztatta az embereket, hogy vajon milyen büntetést szab ki a vezír a felforgatókra. A nép nagyra értékelte, hogy Pászer személyesen foglalkozik a rend helyreállításával. Örültek, hogy nem zárkózott az irodájába, mint a tisztviselők általában, hanem a helyszínre sietett, hogy cselekedjék. Az árnyékfaló zsibbadást érzett az újaiban. Az első gyilkosságra emlékeztette, amelyet a Beltran vezette összeesküvők szolgálatában tett. Ahogy felszállt a koptoszi hajóra, Biztos volt abban, hogy ez alkalommal sikerrel jár. A vezír kiáltotta egy nubiai őrszem. Koptos lakói az utcára futottak. Azt beszélték, hogy a sereg támad. Egy regimentnyi íjászt emlegettek, és kerekes ostromtornyokról, harci kocsik százairól regéltek. Az előjáró házának a teraszáról Szuti beszédet intézett a néphez, hogy megnyugtassa őket. Pászer vezír jön, jelentette be zengő hangján. A vezírek hagyományos öltözékét viseli, és egyedül érkezik. A hadsereg? kérdezte aggódva egy asszony Egyetlen katona sem kíséri. Mit akarsz tenni? Elé megyek, hogy Koptoszon kívül találkozzam vele. Párduc megpróbálta visszatartani Szutit. Csapda lesz, meglátod, az íjások lelőnek. Rosszul ismerett pászert. És ha a csapatok elárulják, velem együtt fog meghalni. Ne hallgass rá, ne engedj semmiben. Nyugtasd meg a népedet, aranyisten nő. Noferet, Kem és a páviánya egy hadihajó orrából figyelték pászert. A fiatalasszony szinte reszketett a félelemtől. A núbiai egyre csak ostorozta magát. Bászer makacs, még hogy a szavát adta. Be kellett volna zárnom valahova. Szuti nem akar neki rosszat. Nem tudjuk, mi vélet, Szuti. Lehet, hogy a hatalom íze megőrítette. Vajon milyen emberrel találja magát szembe a vezír? Meg fogja győzni. De nem maradhatok itt tétlenül. Utána megyek. Ne tegyek, em! Tartsuk tiszteletben pászer akaratát. Ha baja esik, a földdel teszem egyenlővé ezt a várost. A vezír Koptos főkapujától tíz méternyire megállt a Nílus partján, a kikötőbe vezető kövezett úton. Az út szélén kis oltárok sorakoztak, amelyeken a körmenetek alkalmával a papok elhelyezték az áldozati ajándékokat. Pászer leeresztett karral, merev, súlyos ruhájában, igen méltóság teljesen állt és várakozott. Végre meglátta szutit. A haja hosszabb, a bőre barnább, a válla szélesebb, mint valaha. Nyakában aranylánc, övén egy markolatú tőr. Melyikünk induljon el a másik felé? Még tiszteletben tartod a rangsort? Szuti elindult. A két férfi szemtől szembe állt egymással. Elhagytál engem, párszer? Egyetlen percre sem. Ezt higgyem el. Hazudtam neked valaha is? Vezíri tisztem tiltotta, hogy megsértsem a törvényt. Nem tehettem semmisi az ellenet hozott ítéletet. De tudnod kell, hogy tyárú helyőrségéből azért nem követtek, miután megszöktél, mert utasítottam őket, hogy zárkózzanak az erődbe. Azután elveszítettem a nyomodat. De tudtam, hogy vissza fogsz térni, és akkor én is ott leszek. Hát itt vagyok. Jobban örültem volna, ha nem ilyen körülményesen történik, de ezzel is megelégszem. A szemedben én lázadó vagyok. Hmm, egyetlen ilyen értelmű panaszbeadványt sem kaptam. Elfoglaltam koptoszt. Se egy halott, se egy sebesült, semmi csetepati. Hát az előjáró. a hadsereghez fordult, amely a közelben gyakorlatozott. Az én szempontomból semmi helyrehozhatatlan nem történt. Elfelejtett, hogy az ítélet tapéni rabszolgájává tett. Tapéni asszonyt megfosztották minden állampolgári jogától. Ezzel fizet azért, hogy megpróbált szövetkezni Beltránnal. Nem sejtette, hogy Beltrán ennyire gyűlöli a nőket. Ez azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy a vállást kimondják, ha akarod. Sőt, a vagyona egy részét is magadnak követelhetnéd, bár ezt nem ajánlom, mert hosszadalmas a kerekedhet belőle. Főtjülök a vagyonára! Talán elhalmozott az aranyisten nőd? Párduc megmentette az életemet Núbiában, de az egyiptomi igazságszolgáltatás örökre kiutasította az országból. Ez így nem igaz, hiszen a büntetése a tiédhez volt kötve. Ráadásul hősiesen megmentette egy egyiptomit, ezért felülvizsgálhatom az ítéletet. Párduc szabadon járhat a földünkön. Igazad beszélsz? Ha mint vezírnek, ez a kötelességem. Ezek teljesen pártatlan döntések. Egy bíróság is jóvá fogja hagyni őket. Nem hiszem. Rosszul teszed. Nem csak a vértestvéred mondja, hanem Egyiptom vezírje. Nem veszélyezteted ezzel a helyzeted? Nem számít. Amint megkezdődik az áradás, leváltanak és bebörtönöznek. Úgy tűnik, hogy Beltran és szövetségesei mindenképpen győzni fognak. Ráadásul háború is fenyeget. Az ázsiaiak? Beltrán rossz minőségű aranyat küldött nekik, és ezt a fáraó hibájá úróják fel. Csak azzal tehetné jóvá ezt, ha kétszeres mennyiséget ajánlanak erpotlásul. De Beltran leapasztotta a készleteinket, és nincs idő arra, hogy feltöltsük őket. merre fordulok, bezárult a kör. De titeket, téged és párducot legalább megmenthetlek. Élvezd Egyiptomot abban a néhány hétben, amíg még Ramszes uralkodik. Aztán hagyd el. Ez az ország maga lesz a pokol, ahol a görög pénz és a haszon farkas törvénye fog uralkodni. Nekem van aranyam. Az, amit Asherrel lopott, te pedig visszaszereztél? Majd nem elég arra, hogy kifizesd Egyiptom adósságát. Neked köszönhetjük majd, ha elkerüljük az ázsiai betörést. Beérnéd ilyen kevéssel? Ezt vegyem visszautasításnak? Ugyan. A sivatagban megtaláltam az aranyvárosát. Hatalmas nemes filmkészletekkel. Koptosnak egy aranyrudakkal teli szekeret ajándékozok belőle, egyéb tannak pedig az adóssága teljes mennyiségét. Hmm, Párduc bele fog egyezni? Hmm, nagyon ügyesnek kell lenned, amikor beszélsz vele. Végre megmutathatod, hogy milyen ügyesen tárgyalsz. A két barát megölelte egymást. Koptoszban rendszerint a várost védő Min istent ünnepelték féktelen örömmámorban. Az ég és a föld termékenységét uraló Min arra szólította a fiúkat és a lányokat, hogy kölcsönös vágyukban egyesülve áldozzanak neki. A békeegyezmény kihirdetése a hagyományos ünnephez méltó lelkesedést váltott ki város szerte. A vezír úgy döntött, hogy Koptosz adókötelezettség nélkül megkaphatja szuti aranyát. A libiaiakat felvették gyalogosnak a Tébában állomásozó hadtesthez, a núbiaiak az ijászok alakulatába kerültek, az átható tekintetűek pedig fenyítés nélkül visszatérhettek eredeti feladatukhoz, ezután is a karavánokat és a bányászokat fogják felügyelni. Vidámságban és tréfálkozásban senki sem múlhatta felül a hadsereg katonáit. A meleg júniusi éjszakában innen is, onnan is nevetés hallatszott, a teli hold vigyázott a mulatozókra. Szuti és Párdusz vendégül látták Pászert és Noferetet az házában, amelyet hivatalosan a vezír rendelkezésére bocsátottak. A líbiai szőkeség kápráztató aranyékszereket viselt, mégis duzzogva ült Szuti mellett. Nem hagyom ezt a várost. Meghódítottuk a miénk. Ne álmodoz, ajánlotta Szuti. A csapatainknak híre nyoma nincs. Egész Egyiptomot meg tudjuk vásárolni az aranyunkból. Előbb mentsék meg, javasolta Pászer. Mentsen meg hazám legősibb ellenségét. Magának is érdeke, hogy ne szálljanak meg minket az ázsiaiak. Ha megteszik, nem sokat érnek a kincseikkel. Párduc sznoferetre nézett, hát ha ő egyetért vele. Osztom a vezír véleményét. Mire jó a nagy vagyon, ha nem tudnak rendelkezni vele? Párduc őszintén becsülte noferetet. Nem tudott dönteni. Felállt és idegesen járkálni kezdett fels alá a tárgas fogadó teremben. Mik a feltételei? kérdezte pászer. Mint egyiptom megmentői, jelentette ki Párduc büszkén, nagyon torkosak lehetnénk, de ha már a vezír köztünk van, inkább egyenesen megkérdem, hogy mit ajánl fel nekünk. Semmit. Pár duc, aki közben leült, ismét felpattant. Hogyhogy hogy semmit? Mindkettejüket tisztáztunk minden vád alól. A törvények szemében makulátlanok lesznek, mintha nem követtek el büntetett. Koptos polgármestere elfogadja a bocsánatkérésüket és a városát gazdagító aranyat. Boldogát tették a város lakóit. Miért akarnak kellemetlenséget okozni maguknak? Szuti elnevette magát. Hát, a vér testvérem hihetetlen ember. Az igazság szól a szájából, de nem feledkezik meg a diplomáciáról. Hm, talán igazi vezér lett belőled? Igyekszem azzá válni. Ramses zseniális, hogy téged választott. Én pedig szerencsés vagyok, hogy a barátod lehetek. Pátud szeme szikrákat szórt. És hol a királyság, amit nekem ad, Szuti? Az életem nem elég, aranyisten nő. A líbiai lány Szutira vetette magát, és ütni kezdte az öklével. Meg kellett volna ölnöm téged! Mm, – Ne veszítsd el a reményt! Suti végre lefogta, és magához szorította Párducot. – El tudod képzelni magad a tartomány előkelőségei körében? Most végre Párduc is elnevette magát, majd kibontakozott Suti öleléséből, és fogott egy boros korsót. Ahogy Szutinak kínálta volna, észrevette, hogy a kedvese a személyhez kap. – Nem lát! A skorpió csípés miatt van ez! kiáltotta, kiejtve kezéből a korsót. Ne aggódjon, az éjszakai vakság ritka betegség, de ismerem, és kigyógyítom belőle Sutit. Párducnak tényleg nem sokáig kellett aggódnia, mivel a koptosi orvosi szolgálatnál megvoltak a szükséges gyógyszerek. Noferet egy folyadékot itatott Sutival, amelyet disznószemből, galenitből, sárga okkerből és erjett mézből készítettek, úgy, hogy a hozzávalókat összezúzták és egységes masszává keverték. Marha fűzetet is rendelt neki, amelyből három hónapig minden nap innia kell, hogy teljesen meggyógyuljon. Párduc megnyugodott és egy kis idő múlva elaludt. Noferet is elbóbiskolt, hiszen már nagyon fáradt volt szúti ellenben egyre a csillagokat nézte, nem tudott betelni az éjszaka fényével. Sétára indult Pászerral az elcsendesedett város utcáin. Ez csoda! Noferet új életet adott nekem! Látod, nem hagyott el a szerencséd. Hát az ország... Talán még a te segítségeddel sem tudjuk megmenteni. Hát tartóztasd le bel, Őrtönözt be! Már többször is meg akartam tenni, de ezzel nem szüntetnénk meg a baj gyökerét. Ha minden elveszett, ne áldozd fel magad! Amíg van egy halvány remény, végzem a rám bízott feladatot. Hát számos hibád közül ez az egyik, ez a makacság. Miért mégy fejjel a falnak? Legalább most az egyszer hallgass rám. Jobb ötletem van a számodra. A két férfi egy taverna előtt haladt el, amelynek ajtajának dőlve egy csoport sörtől lerészegedett líbiai horkolt. Szuti ismét felnézett az égre, nagyon boldog volt, hogy láthatja a holdat és a csillagokat. Szinte egyszerre hallotta meg a rendőr pávján vészkiáltását, gyilkos messziről követte a két embert, és vette észre a lőni készülő íjjáztat egyik tetőn. Egyetlen lépéssel pászer előtt termett. Szuti testébe beleállt a nyíl. A fiatalember összeesett. Az árnyékfalú pedig már fel is ugrott a kocsiára és a lovát hajszolva elmenekült.